А. М. Ем. Аркуші макулатури Видавця цих аркушів найдужче втішило те, що йому пощастило відразу ж дізнатися про зміст дивної розмови Крейслера з маленьким таємним радником. Це дало йому змогу намалювати тобі, любий читачу, бодай кілька картин з ранньої молодості цього химерного чоловіка, біографію якого видавець до певної міри зобов'язаний написати, і він гадає, що ці картини, за своїм малюнком і колоритом, досить характерні і значущі. Принаймні, після всього, що Крейслер розповів про тітку Фюсхен та її лютню, ніхто вже не сумніватиметься в тому, що музика з її солодкою, тугою і райським блаженством Увійшла хлопцеві в груди і зрослася там з тисячми жил, тому й не дивно, що з тих грудей від найменшої рани відразу ж рине гаряча кров. Дві обставини з життя улюбленого капельмейстера особливо цікавили згаданого видавця і не давали йому спокою, а саме, як майстер Абрагам потрапив у їхню родину. Та в який спосіб впливав на молодого Йоганнеса, і що за катастрофа викинула чесного Крейслера зі столиці обернула на Капельмейстера, ким він, власне, й мав бути від самого початку? Зрештою, ми повинні покладатися на вічну силу, яка кожного в слушний час поставить на відповідне місце». Видавцеві про це стало багато що відомо, очитачу, і він усім цим зараз поділиться з тобою. По-перше, немає ніякого сумніву в тому, що в генієне Смюлі, де народився і виховувався Йоганнес Крейслер, справді жив чоловік, манери і вчинки якого здавалися дивними і незвичайними. Взагалі, містечко Генієне-Смюль споконвіку було справжнім раєм для всіляких диваків, і Крейслер зростав в оточенні химерних постатей, які мали на нього тим більший вплив, що він, принаймні в дитинстві, зовсім не спілкувався зі своїми однолітками. Той чоловік мав таке саме прізвище, як відомий гуморист, бо звався він Абрагам лісков і був органним майстром. Свій фах він інколи глибоко зневажав, а інколи вихваляв понад усяку міру, тож невідомо було, якої він насправді про нього думки.